Namo tas bhagavato arahato samma sambuddhas. Namo tas bhagavato arahato samma Namo bhagavato arahato samma <coughs> přes den obzvláště teď ty první dny našeho zásadu budu vysvětlovat praktickou stránkou meditace hm? čistě technický základ a jak už jsem se zmínil já obzvláště dávám Důraz na meditace, meditaci utišení šamata, jakožto základ jakékoliv meditace, kterou děláme. Tak já všude vlastně učím hlavně šamata, protože bez utišení, jaký, čím hlubší utišení, tím snadnější je přijít k hlubším věmům, k hlubším intuicím o opravdovém stavu věcí. Co teď vysvětlím, jsou vlastně základy meditace všeobecně. To je znamená, jak sedět a proč sedíme a jak postupujeme. V tom, aby jsme získali sezením schopnost čím dál tím hlubší koncentrace. Večer během Damatok objasníme postupem času ten aspekt meditace, který je specifický pro bodhisatlovské pojetí cesty. Bodhisattvoské pojetí cesty je pojetí cesty ve smyslu eh, prázdnoty jakožto jediné reality, která existuje. A my se pokusíme eh, spojit ty základy šamatové praxe, které vás budu učit, potom se Poje tím kontemplace na prázdnotu jakožto jediné reality, která je obzvlášť stručně a jasně vysvětlena v diamantové sutře, kterou jsme vybrali. Čili my pak spojíme šamatovou meditaci, s meditaci na. Eh, Práznotu, ke které se dostaneme na základě pojednání, které máme v Diamantové sutře, obzvláště pojednání o prostoru, jak tak jako všechny i vystávají v mysli, podobně, mysl, jestliže pochopíme mysl jako prostor, začneme chápat, veškerá je soucna z hlediska prostoru, který obsahuje vše. A tak jako prostor neexistuje skutečně, prostor se nedá chytit, proto, ačkoliv ho označujeme, a víme, že tam je a je základem všeho, co poznáváme. Nemůžeme poznat ani barvu, ani zvuk a tak dále, bez prostoru, který omezuje naše vnímání, dává mu formu. Stejným způsobem je třeba chápat, že vědomí vše, vzniká ve vědomí, vše je hmatatelné ve vědomí, vše je poznatelné ve vědomí, ale vědomí stejně jako prostor je něco, co se nedá uchopit. Proto máme jméno pro prostor, máme jméno pro vědomí, ale eh, ani prostor, ani vědomí se nedá uchopit A to je základ vlastně eh, meditace na prázdnotu. Meditace na prázdnotu znamená pochopení, že cokoliv vnímáme, cokoliv máme, cokoliv, jakoukoliv zkušenost máme, je právě v rámci tohoto vše vyvstává. Ale nedá se uchopit. Vše přichází, ale nedá se uchopit. Vše odchází, ale nedá se uchopit. Na základě tohoto jednoduchého principu pak se v Mahajánové tradici, nebo já spíše používám, jména v bodhisattvovské cestě. Jak už jsme viděli, posluchači v Diamantové sutře a v těch prvních základních písmech Mahajánového učení, ti, co naslouchají učení o prázdnotě, jsou Právě posluchači jsou eh, pokročilí žáci Budhy a ti nejpokročilejší, tedy arahatové, kteří eh, prodlévají v čisté vědomí. A právě proto eh, princip prázdnoty, jakožto jediného jsoudcna, je pro ně lehce pochopitelný. Pokud neprodlíváme v čisté mysli princip práznoty jako jediného soucna, je těžko, můžeme těžko pochopit. Základem všeho, v podstatě základem veškerého hlubšího, Duchovního zážitku je právě schopnost koncentrace. A to je, co já e, obzvláště zdůrazňuji. Pokud nemáme schopnost koncentrace, vlastně nemáme přístup k hlubšímu e, duchovnímu zážitku, ať ho e, střebáváme na základě e, učení. Nebo buddhismu, nebo hinduismu, nebo jakéhokoliv náboženského směru. Proto začneme tím, že v těchto prvních dnech já nejprve vysvětlím základy šamatové meditace, která vede k utišení, uklidnění mysly. A uklidnění, utišení mysly není nic jiného, než stav čisté mysly. Bez utišení, uklidnění eh, mysl nemůže získat čistotu. Proto eh, na základě samády pak Můžeme mluvit o intuici, pokud není samády. Intuice o opravdovém stavu věcí v nás a ve světě není možná. Toto eh, buddhismus obzvláště zdůrazňuje. A specifika bodhisattvorské cesty je, že v tomto prostoru prázdnoty, v tomto prostoru, který se nedá uchopit, se nacházíme od samého počátku, ať si to neuvědomuje, přestože si to neuvědomuje je to vlastně náš stálý stav, který je nám vlastní, Jestli něco vůbec nám vlastně je. Z této perspektivy pak to, co si přivlastňujeme, o tom budeme mluvit též v rámci výkladu Diamantové sutry, není nic jiného než naše falešné, rozlišující představy. A naše falešné rozlišující představy v pojetí cesty bodysatvy není právě nic jiného, než naše samsára, náš stav nevědomosti a utrpení. Tak pro úplné začátečníky, jak začít meditovat? Meditace začíná tím, že mysl, neboli vědomí, neboli poznání se stáhne samo k sobě. Dle veškerého náboženského učení nebo religiózního učení, nebo duchovního učení. Moudrost pochází z vnitřku, ne z vnějšku. To znamená, jedině když stáhneme vědomí ze vnějších objektů a věnujeme se vědomí samotnému, Neboli srdci samotnému, neboli poznání samotnému. Získáváme schopnost intuice o tom, co opravdu jsme. To, co opravdu jsme, nepoznáme z koumáním barev, zvuku. Ačkoliv ty od našeho vědomí nejsou oddělené, pokud je nepoznáváme v rámci našeho vědomí, jako neoddělené od našeho vědomí, nemůžeme poznat toho, kdo eh, eh, poznává. A poznání toho, kdo poznává, to je to nejdůležitější poznání. Tedy první krok v meditaci šamata, meditace, utišení, je stáhnout vědomí k sobě. A jak se to děje? Děje se to na základě meditačního objektu. Pokud nemáme meditační objekt, vědomí se stále bude rozptilovat na vnějších tvarech, vnějších zvucích, spojené se vzpomínkami na tvary, zvuky, chutě a tak dále, dotyky, které jsme prožívali v minulosti. To je stav neklidného vědomí, opak šamata. Šamata znamená utišení. Opak utišení je rozptýlené vědomí. Rozptýlené vědomí je neklidné vědomí, Koncentrované vědomí je klidné vědomí. A klid nemůže přijít zvenku, klid musí přijít zevnitř. To je důležité pochopit. Klid zvenku nikdy nepřijde. Ať ho hledáme jakoliv, venku nikdy klid nenajdeme. Meditace šamata tedy znamená nacházení klidu v sobě. A to je základ veškeré duchovní zkušenosti. Tedy ten, kdo našel klid v sobě, může pak vstřebat hlubší duchovní intuici. Jestliže v sobě klid nenašel v rozptýleném vědomí, v neklidném vědomí, Intuice nemůže nastat. Proto, čím hlubší klid v sobě, by to znajde, tím snadnější dosáhnout. vysvobozujícího poznání. Proto já obzvláště zdůraznuju, že šamata by se měla cvičit pravidelně každý den a měla by se stát vlastně eh, hlavní náplní cesty, Jestliže si zvykneme na šamatu, pak postupem času v životě by nás nic nemělo rozházet. Proč? Protože jsme si zvykli na klidnou mysl. Jestliže si zvykneme na klidnou mysl, budeme přirozeně vidět neklid, jako něco cizího. Jelikož jsme si nezvykli na klidnou mysl, vidíme neklid jako něco, co patří nám. A právě pochopit, že to, ten neklid nám nepatří, na to je snad nejlepší právě meditace na prostor, na prázdnotu, o které jsem se zmínil. Vraťme se k technice, tedy první krok je obrátit smysly dovnitř. tomuto kroku se technicky říká kája vyvéka izolace těla. To znamená, že naše pozornost nespočívá na tom, co slyšíme, nespočívá na tom, co vidíme nespočívá na tom, co pocitujeme čichem, či chutí, ale spočívá na vědomí samotným. Abychom mysl stáhli tedy do vědomí samotného, potřebujeme meditační objekt, A nejjednodušší meditační objekt je ten, který můžeme nejsnadněji cítit. A to je právě dech. Ať e, jsme kdekoliv, dech nás doprovází, na dech jsme zvyklí, nebo kvůli dechu žijeme, kvůli dechu je Tělo spojené s duchem a spojení těla s duchem prostřednictvím dechům, to je právě život. Pokud dýcháme, tělo je spojené s duchem, když přestaneme dýchat, Kde je tělo, se nemůžem dozvědět. <laughs> tak hledáme nové tělo a tomu se říká samsárická existence. Tedy způsob, jak dýcháme, je tež způsob, jak spojujeme zážitek těla se zážitkem ducha. A z hlediska duchovních věd, vlastně náš duch a naše tělo je naše jediná realita. Ať si to přejeme nebo ne, vše, co můžeme poznat, můžeme poznat jen prostřednictvím těla a Ducha, který je na tělu vázán. To je náš svět. A ten je třeba poznat, aby jsme poznali to, co přesahuje rámec tohoto světa. Tak tedy, jakmile se koncentrujeme na dech, měli bychom se naučit tím pádem ignorovat vše, co se děje venku a stáhnout vědomí k sobě. Na to je meditace na dech obzáště užitečná. Jestliže jsme tedy stáhli vědomí k sobě, pak můžeme praktikovat tu druhou část meditace, která je založená na té první. A to je odstranit veškeré postupem času, odstranit moudostí, Silou, tedy moudrost v pojetí jogi je založená na pozornosti a uvědomění, odstranit eh, pomalu, pomalu eh, vládu myšlenek nad naším duchem. To je utišení. Protože duch je ovládán myšlenk, myšlenkami, proto nenacházíme v sobě pokoj. Když duch ovládne myšlenky, najdeme pokoj, najdeme utěšení. A tomu se říká izolace ducha, izolace vědomí. Čili izolace vědomí je založena na izolaci těla. Jak? Jaký je prostředek k izolaci těla, k schopnosti soustředit mysl uvnitř? To je právě pevná a pohodlná pozice těla. To je základ ovládání, učení se ovládat mysl, Ovládat v tom smyslu, že ji utišíme. Utišení mysli je ovládání mysli. Neutišená mysl je tedy nezvládnutá mysl. ideální pozice těla tedy je e, pevná a uvolněná. To je základ jogy. To je základ tež qigong, co se učíme ráno. To je základ kung fu. <laughs> To je e, tež Jestliže chceme studovat čínskou medicínu, je důležité poznat tuto zkušenost. poznání těla jako základu čínské medicíny, holistického přístupu k medicíně je právě na schopnosti držení těla pevně, a uvolněně. Veškerá cvičení číku, kungfu a tak dále jsou na tomto principu založeny. Jaká je Správná pozice těla, jestliže sedíme. Hm? Správná pozice těla, jestliže sedíme, by měla být jak vysvětleno ve maga, že naše páteř by měla být spřímená, Což není lehké. Podle Visudy maga 18 obratů by mělo být jako sloup. Oni nikdy jako sloup nebudou, protože páteř je ohnutá trochu. Ale eh, pocit by měl být takový. A páter zpríjmená a zároveň, Vysudy Maga vysvětluje, zároveň naše eh, šlachy, naše svaly, naše kůže, by eh, měly být uvolněné. Čili zpříjmená pozice těla, ale kůže, svaly a šlachy uvolněné. Což je těžká věc, obzvláště pro typy, jako jsem já. <laughs> ale postupem času se můžeme tomuto ideálu tím, že právě dáváme pozor na správné sezení. Když sedíme správně, sedíme na čem? Sedíme eh, na takzvaných sedících kostích, hm? dvě sedící kosti na, na straně anusu, hm? konečníku, a eh, na svalech, které spojují hm? Boky se koleny, hm? tyto svaly. Jestliže takto sedíme, naše páter se prirozeně vzprýmí. Nemusíme dělat nic, ale ta vzprýmenost páteře by měla být přirozená, Na to bychom měli dávat pozornost. Ne, ale jsme to... Já jsem nějakou dobu cvičil... Eh, trochu zen v Japonsku, tak ty mají obzvláště Japonci, mají k tomu eh, jistou tendenci, jak může řeknou, eh, samurajský postoj, váleční, <laughs> stánů, brýchod, tampěn. to není moc dobrý pro hrubší eh, meditaci, to je možná dobrý Překonávání strachu a tak dále, ale určitě to není dobré pro meditaci. Pro meditaci bychom se měli naučit držet tělo rovně a přirozeně a uvolněně. To je důležité. A teď používám moudrosti svého přítele. Učitel jogy Čumpelíka v Praze. Jestli máte problémy, můžete se na něj obrátit. To je expert ve správném držení těla. Právě správné držení těla je založeno na správné podpoře. Takže bychom pomalu si měli být vědomí těch svalů, které držejí páteř s příjmenou bez násilí, bez našeho úsilí. Jestliže ty svaly mají funkci, pak přirozeně že můžeme dosáhnout toho stavu, že sedíme vzpřímeně a naše kůže, svaly a šlachy nejsou zkroucené. Jestliže toho dosáhnete, pak můžete sedět celé dny bez problémů. Ale než toho dokážeme, budeme si stále víc vědomi, jak jsme zkroucení a pokrouceni. <laughs> Ale to je cesta tež. Pokud si člověk není vědom toho, jak je zkroucen a pokroucen, jak v těle, tak i v duchu, no tak se nikdy správně nenarovná. Proto je zásada Zen. Ten, kdo dělá trénink Zen, Nejprve se musíme správně rozbít, aby jsme se správně dali dohromady. <laughs> Pokud se správně nerozbíjeme, nikdy se správně dohromady nedáme. A správně se dát dohromady je právě tím, že správně sedíme a správně meditujeme. Tak aby jsme jako byli vědomí toho, že sedíme správně, záleží na tom, jak sedíme, je dobré si vstát, Cítit tady ty svaly, které spojují boky, a potom pomalu si sednout na ty, abyste měli pocit, že ty svaly se natahují hm? přirozeně. Pak, jak jsme se učili v tréninku číku, jazyk zůstává na horním patře a snažíme se o to, aby eh, náš nos eh, a eh, brada a e, popík byli v jedné, v jedné rovině. Hm? A udržovat to, tuto polohu přirozeně. Hm? Tím právě, že správně používáme těch e, svalů, které máme na sezení. To je základ. Jestliže si správně sedneme, pak koncentrace na objekt meditace se stává snadná. Objekt meditace v tradici jogi se nazývá karma, stána. Karma je úsilí nebo vůle a stána je místo. To znamená, že musíme naše vůli, naší vůli, naši činnost, Plně koncentrovat, plně soustředit, koncentrace, soustředění na objekt meditace. Já učím meditaci šamata tak, že nejprve se mysl soustředí na jeden konkrétní. Objekt a získává schopnost zůstávat u něj, prohloubit se v něj. Jestliže tato schopnost se stává jasná, pak se mysl může učit právě prostřednictvím meditace na prostor. nezůstávat nikde. A to se stává pak objekt meditace. A to, co vystává, když mysl nezůstává nikde, to pak meditující pozoruje jako něco podobné prostoru. Má to jméno, je to tam, ale nedá se to uchopit. Všechny naše zkušenosti, jestliže pochopíme filozofii, která nám diamantová sutra se snaží předat všechny fenomény naší zkušenosti není nic jiného než toto poznání. Věci mají jména, ale nedají se uchopit. My máme jména, ale nemůžeme nemůžeme se sami uchopit. Vše, co poznáváme, má jména, ale nedá se to uchopit. Ale aby jsme mohli tímto způsobem meditovat, nejprve se musíme naučit schopnosti vědomí obrátit se prostřednictvím meditačního objektu samou na sebe. Tak eh, zatím dneska ráno tolik, hm? vždy po troškách. Eh, meditace na dech, jak víte, v různých tradicích je předávaná jinak. Nejjednodušší je meditace na dech tak, jak je učena v tervádové tradici. To je pro začátečníky nejjednodušší. Meditující zůstává tedy u dechu tím způsobem, že nepozoruje, jak dech vstupuje do těla, nepozoruje, jak dech odchází z těla, zůstává na eh, někde u nosních dírek, kde si je vědom doteku dechu, nesleduje dech dovnitř, nesleduje dech ven a zůstává na počitku dechu tam, kde může identifikovat u, u nosních dírek, buď na horním rtu nebo na špičce nosu dotek dechu ze začátku pro úplné začátečníky je, to může být těžké, tak eh, můžou se nejprve soustředit na dýchání eh, Bryšní dýchání, to je jednoduché pochytit. A pak, jestliže mysl zůstane nějakou dobu eh, u zvedání Brycha a Mysl se začíná soustředit. Pak obrátit pozornost k nosním dirkám. A zůstat tam. Nic jednoduššího nemůže být, vysvětlení je naprosto jednoduché, ale dělat to není tak jednoduché, jestliže to děláme, pak. Můžeme procházet jistými stádií procesu získání hlubšího, hlubší koncentrace, o kterém budeme mluvit v dalších dnech. Tak teď uděláme chvilku přestávku a začneme s meditací samou.